baina bizi izan duguna berrogeta hamar urtetan berrogeta madi urtetan esan dugun E esan harreman eh, hori hau da zortzaileen eh, eta eh, herriaren jentearen artean ez eh, zortzaileen arteko ere bai harreman hori arlo desberdinetako kulturako eh, persona desberdin zortzaile horrraiki eh, espazio berean lurralde berean eh, batzea bagureza to orre bada Eizi esan.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 Eh, hau da, ideia gauzatzen, eta gero ideia ere produsitzen e, e, egiten, ezta. Orduan, alde horretatik, ba, bueno, ba hartu dugu, ba, e, elguru hori... E, maigaineratu dugu, da gaur kaleratu egin dugu eta, bueno, baposi gaur egin. Bestelako bultzada bat, emaitea da, azkenean, orten dikaintzina, idea, argizaiola, sariak ere, olako argi bat, emaiten zuen, pertsona baten gan, edo ekimen baten inguruan, baina nor, helburua da, beraz, beka bat, eskaintzea, proiektu bati. Hori da, proiektu bati, eta proiektu horren, e, e, atzetik eta aurretik dagoen,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 Ba bai, ia, ia zelan ertetzen dagoen. Mm, ordain Azoka Azoka holako proiektu proiektu bat justatuko duena gerediaga azkenean izango da, bai, nola funtzionatuko du adibiez aurrengoa, hautatua da, hautatuko da, nola pasatzen da. Bueno, ba behitu aurten e, Azoka egunetan egingo dugu ekitaldi berezi bat, agurra, holan e, esatearren agurra emateko argizaiola eh sariari eh? baina egingo dugu elako bueno bai ibilbide horren eh, eh, ekitaldi berezi bat, ezta? Baina gero eh eh estourt iebetera erolako gitxigora beran da eh? egingo dugu ja aurkeztuko dugu oinarriak, meka honen oinarriak, eh? eta ba jakingo dugu irebete e, batzutara ba, nor dan e, irabazle ez da, nor aukeratu dugun, e, aurtengo asokara, e, parkatu aurtengo bekasotua, ja, bueno, baina detaile honek zehaztuko ditugu odeto, e, o, momentu honetan ondiok ez da zehaztuta, baina bizan dauguna da, urtero, emango dogula urrengo urteko e, irabazlearen, autatuaren e, izen bizenak,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 egun handi eh? mm -hmm. plan eta programa oso desberdinekin eta aukera handiekin ezin dote zenik ezen bakarrik eman. Egiada badela zergin, eh, zaila da orain autuak egin beharko dira azkenean eh? e, egite. <laughs> bai hori da. E, gogoetaren plaza ere aipatzen aldugu berdin, kulturgintzaren hausnarketak eta ez da izango dira hor? Bai, e, alegintzen gara, e, ero alegindu gara, eta uste dote kunzinatzen duen e, gune badala, e, gogoeta horrek, hau askotan, ba, ardau bat, erokaze bat hartzen egiten ditugun komentari horrek, ba, gaineratzea, ba, bai, e...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 eta teknologia berriei esker ba kaleratzen ba ba kanpora esta baina sinbazala etorrigun horretan ba posible da enteratzea ikustea bueno eta uste hor bere momentuan apostu batein zan eta bai oso oso posi gaur egitxean mm. Durangoko azoka, benduaren seitik amagera, beraz, asteazkenetik igandera iraganen da, eta be, gitarra u, osoa, Durangoko azokaren webgunean atsemango duzue, gerediaga elkarteko lehen dakaria, nerea muzika gurekin ginoen mil eskerra? Zegueri, eskerrik asko da, etorri Durangora, agurt.